بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى هدى ولي الحق ليضدره على الدين كله ولو كرح الكافرون ولو كرح المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا يزال وقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلينا كثيرا أما بعد لله فالحمل الأحمل للشكور سنة جسد تقل جدا كحيرا الله عز وجل من طلب الثلمة إلى الله الكريم فدى سورة إبراهيم وإن تعب نعمة الله لا ترسوها إلا الإنسان غضور مكفرا dan kalaulah lah kalian ingin menghitung-hitung atas Allah atas kalian La berfuh, kalian tidak akan ma'am muhidunya Innal insan al-zharulah kaffar Sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman dan kekuffar Maka Alhamdulillah karena ni'mat kesihatan dan kesempatan Pada bulan ini kita sama-sama telah melaksanakan salat turut berjamaah yang Wanita kepada Allah Azza Wajalla menerimainya dengan sempurna di sisi-Nya. Ya maksudan salat itu insyaAllah cairkan hawa nafsu. Rahmatu Allahumma Sesungguhnya menyalarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah perkara yang semua kita menganggap perbuatan yang baik. Bahkan tidak sedikit dari kalangan umat Nabi mengaku ini demi menyalar dan tidak sedikit dari kalangan manusia melakukan yang melakukan berbagai ritual ritual yang dikisbatkan ke dalam islam dengan salat demi mengenang Nabi, demi memuliakan Nabi, demi idolakan beliau tetapi sejauh mana kita telah memahami hakikat meneladani Rasulullah SAW sejauh mana kita telah memahami hakikat cinta kepada Nabi SAW tetapi sejauh mana kita telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam surat Al-Aqsa Allah berfirman Lepas kata lalu Fi Rasulillah Usuatu khasad Leman kana Yaktu Allah Wal yawman akhir Walakir Allah Kethira Sungguh telah ada Surat Allah Dan yang baik Untuk kalian Pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita tidak perlu Kepada orang-orang Barat Negeri Semisanya Untuk mencontohi Akhlaq moral. Mu'amalah, sungguh semua itu telah ada dan lebih sempurna pada ringan Rasulullah s.a.w. Tetapi syaratakah yang akan mampu dan beliau? Allah menyatakan lima mukaan ayatulullah wali yawm al-a'am. mereka orang-orang yang mau mengharap bertemu dengan Allah. Mengharap hari akhirat. Dan mereka adalah orang-orang yang banyak mengenai Allah. Dalam Ilahum salatul iman Allah berseremon. Qul in kuntun tuhukun Allah, fatawiruni yudzibukum Allah. Wajahillahul dunyabukum, Inna Allaharhumul rohim. Katakanlah kepada manusia ini wahai Nabi Muhammad SAW. Kalaulah kalian benar-benar orang-orang yang mencintai Allah, fatawiruni maka ikutilah aku. Rupanya. Slogan dan pengampunan aku cinta kepada nabi, aku mengidolakan nabi, aku menaruh rasulullah. Tidak cukup dengan pengampunan dan omongan belaka, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan, yaitu dengan mengikuti rasulullah saw. Kulinkun tumpih puna Allah. Katakanlah oleh Muhammad, kalau kalian itu adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, jujur di dalam cintai Allah maka ikutilah jihad. Yuhibbukum Allah jika awakkan kalian. Dan akan memahu dosa dosa kalian Sesungguhnya Allah Maha lagi Maha Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al Imam Bukhari dari sahabat Nabi mulia Al-Furayrah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunum maji idfal jannah illa man aba." "Qalu wa man yabā ya Rasulullah?" Qala man atqa Setiap umat pasti masuk surga kecuali hanya satu golongan saja yaitu mereka para sahabat yang terheran-heran kok bisa ada dari umat Nabi enggan masuk surga Yahudi dan Nasri saja maka mereka masuk ke dalam surga yang telah Allah dustakan pengakuan mereka tersebut wa qala lil yahud wa al-nasara la yadkhul al-jannata illa man kana yahudan aw nasara Tilka amanuhum orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengklaim tidak akan ada yang masuk dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani saja tilka amanuhum Allah katakan -kata, itu hanya oh, angan-angan mereka belaka tetapi anehnya dari umat Nabi ada yang enggan masuk surga para sahabat pun takut para sahabat pun heran heran mereka pun niat ya Rasulullah waman ya'ba Wahai Rasulullah, siapa umatmu yang enggan masuk surga? Sampaikan kepada kami. Maka Nabi pun menjawab, Man Allah ayyidah halal jannah wa man rasu'an buka pad'adat. Siapa yang mengatakan kepada aku? Dialah yang pasti masuk surga. Nabi tidak menyebutkan dari partai mana yang pasti masuk surga. Nabi tidak menyebutkan organisasi mana yang pasti masuk surga. Nabi tidak menyebutkan dari umpok mana yang pasti masuk surga. Nabi hanya menyatakan man allahu indaklah jannah. Barang siapa yang taat kepadaku dia pasti masuk surga siapapun dia. Wa man asani faqad Tetapi barang siapa bermaksiat kepadaku maka dialah orang yang bukan untuk masuk ke dalam surga. Maka mengaku ngikut orangnya itu harus dibuktikan dengan kejujuran perbuatan kita. Bukan hanya mengenang beliau, mengingat beliau Jangan sampai kita seperti pepatah penyair Arab yang menyatakan ta'zim ilaaha wa tad'i hubbahu innal muhibba liman engkau mengaku cinta Allah cinta kepada Rasulnya sedangkan engkau siang dan malam selalu bermaksiat kepada-Nya innal muhibba liman sesungguhnya yang namanya pencinta dia akan selalu taat kepada yang dia cintai Jangan sampai kita seperti penyair Arab yang lain yang berkata. Sahabat masyarakatkan wasirkan al-gribah. Syaitan bina masyarakat wal-nambri. Dia berjalan ke arah timur. Kamu berjalan ke arah barat. Khusus sangat jauh antara barat dan timur. Maka di antara hal yang indahnya kita teladani Dari Rasulullah SAW. Ada seportifitas beliau. Di dalam bermuamah. Kejujuran beliau. Di dalam muamah di dalam bercakap di dalam beragam. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Thoh bin Mas'ud Nabi bersabda alaiy bis-sidq fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al yahdi ila al-jannah wa la yajad ar-rajul hatta yuttaba' inna Allahu sidiqan Wahai yang berkhilaf, fa'imal khilafyah jilal fudul, wa'innal fudulah jilal al-mau. Walla yasal rojaluyus ikuhak dibuhata yutabai namuah kagata. Hendaknya kalian selalu bersifat jujur, bersikap jujur. Sesungguhnya sifat jujur itu akan mengantarkan kalian kepada perbuatan-perbuatan yang baik yang lain. Dan perbuatan-perbuatan baik itu akan menyampaikan kalian surga Allah. Dan tidaklah ada orang yang sengaja bersifat jujur melainkan dia akan ditulis sebagai seorang yang jujur di sisi Allah. Dan hati-hatilah kalian dari sifat dustar. Karena dusta itu akan melahirkan kejelekan yang berikut kepentingan. Ketika memiliki karyawan, punya anak buah, punya mahasiswa, suka dusta, ketahuilah Di belakang hidup dusta itu masih banyak keburukan, masih banyak keburukan yang dia lakukan lagi. Itu kaedah dari Nabi SAW. Karena dusta itu pasti akan menghasilkan keburukan-keburukan yang lain. Satu melihat melihatnya kedustaan Maka masih banyak seratus Lebih dari kedustaan Dan keburukan yang dia lakukan terhadap anda Dan sesungguhnya keburukan-keburukan Itu dapat menyerahkan kalian Dalam adil harapan Allah Tidaklah seorang itu bersifat dusta Melainkan dia akan ditulis sebagai Pendusta di sisi Allah Subhanallah Kejujuran Adalah merupakan akhlak Yang mulia. Dan asalak yang mulia itu merupakan pintu besar untuk masuk surga. Di dalam semua hadis yang diraikan oleh alimah mujtahidin dan alimah abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi saw bertanya ketiga ditanyaan akhiri ma makrifat nasr. Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Nabi menjawab takul adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia dan jujur bagian dari akhlak yang mulia. Nabi sudah dikenal seorang yang jujur sebelum diangkat menjadi Nabi sehingga Khadijah seorang wanita rupawan bangsawan dan utamati beliau mempercayai Nabi dan menyerahkan kesahayaan dagangannya yang diperdagangkan oleh Rasulullah ke negeri Syam yang menghasilkan keuntungan yang luar biasa sehingga keberkahan jujur Nabi ini membuat haji Khadijah jatuh cinta kepada Nabi sehingga Khadijah yang melamar Nabi bukan Nabi yang melamar Khadijah Nabi Khadijah yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah bukan Rasulullah yang menawarkan dirinya kepada Khadijah ini bawa dari sifat jujur. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang diruaskan oleh ulama Syafi'i dan ulama Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar رضي الله Nabi bersabda: Alriyan bin Fiyah, mana yang terfakir? Fain sedaq wa bayna murid bayi ilmu, fain ketawa wa kariba muhfid darat bayi Sesungguhnya jual beli itu masih ada kesempatan untuk memilih selama kedua mereka belum berpisah. Maka kalau mereka menjelaskan barang yang mereka jualkan dan mereka bersifat jujur, Allah akan berkahi hasil rezeki mereka tersebut. Tetapi kalau mereka berdusta dan mereka menyembunyikan kekurangan, Allah akan cabut keberkahannya. Punya gaji 100 juta dalam sebulan seakan-akan seperti gaji 15.000 untuk rokok saja Kenapa? Karena dia diberkahi oleh Allah dari sumber-sumber yang tidak jelas penuh dengan manipulasi dalam pekerjaannya dan tugasnya untuk apa memiliki titel yang begitu tinggi selesai membuat skripsi rupanya hasil jerah payah orang lain hanya nama kamu saja yang ditulis padahal semuanya kopi pasti subhanallah untuk apa bangsa punya skripsi kalau itu hasil jerih payah orang lain ingatlah huin berkarir dan berkarya bukan hasil diri payah sendiri. Kemudian bangga dan senang. Tatkala manusia melihat saudara sudah memiliki titel sarjana, ibu bapak di kampung sudah sekian. Warung kopi menceritakan hari ini anak saya sudah. Insya Allah sebentar lagi anak saya jadi doktor. Insya Allah sebentar lagi anak saya akan menyandang gelar sarjana ekonomi. Sarjana hukum dan seni-senyia tanpa dia sadar, anaknya tiap hari diwarung kopi, tiap hari diwarung kopi, skripsi begitu cepat selesai. Hanya dengan cara kopi pasal atau membayar orang lain. Ingatlah, ini ringai Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman di dalam Al Imran. Di dalam surat Al Imran. Wa yafu wa yuhribpun aliyuhman. Yahudi dan Nasrani itu mereka suka dipuji senang dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan ingatlah berkenunya karya dengan tulisan orang lain hanya cantik nama saudara memperdapatkan kita dengan penuh dengan memanipulasi ingatlah ini peringin Yahudi dan Nasrani Allah menyatakan wa yuhibbu na'liyaf'an wa yuhibbu na'liyaf'an lima adapun Yahudi dan Nasrani itu memiliki sebuah prinya yang jelek. Suka dipuji dengan sesuatu yang itu bukan hasil kerjaan mereka. Bapak ibu datang dari kampung merayakan wisuda. Begitu senang walaupun hutang sudah terikat di sana dan di sini karena anaknya sudah dapat sarjana. Rupanya skripsi itu tulisan orang lain. Dibayar oleh ini di Yahudi dan Nasrani, kenapa kamu bangga? Kenapa kamu senang? Allah menyatakan wahyu ibnu Nabi Muhammad bimalamnya. Yahudi dan Nasrani itu senang, suka dipuji dengan sesuatu itu bukan kasih terjemah mereka. Maka perlu diberi di dalam berkarya, di dalam berkarya Apalai kalau sempat hak orang lain digagalkan demi hak kita karena ada pihak yang bermain di balik jalan. Rasulullah bersabda, Laa Allahur Rasulul Rasul. Allah melaknat yang menerima suap dan yang disuap dilaknat oleh Allah. Itu apa Tuapa punya detail. apa namanya kaum Tapi kita orang dilaknat oleh Allah Yang menciptakan langit dan bumi dan yang datang ke sana juga. Maka kejujuran adalah sebuah sifat yang hendak kita miliki. Suatu hari Rasulullah turun ke pasar, melihat ada orang yang menjual makanan. Rasulullah masukkan tangannya ke dalam tepung tersebut. Lupa oh, di bawahnya tepungnya sudah basah, yang di atasnya bagus. Rasulullah pun marah. Kenapa yang bagus kamu nampak akan didatang, sedangkan yang sudah busuk kamu tanamkan. Maka Rasulullah marah kemurka. Maka Rasulullah telah memurkai, telah marah. Kepada seseorang yang menyembunyikan kebaik kejelekan dan menampakkan kebaikan S1 sarjana ekonomi, padahal sifir si orang lain yang luar sekian lama dia beliau hanya habis waktu boros. Bismillah. Subhanallah. Yang kedua, kejujuran di dalam beragama dengan agama semata. Janganlah kita suka dengan sesuatu kalau itu sesuai dengan hawa nafsun kita. Tetapi apabila hukum Allah tersebut tidak cocok dengan hawa nafsu kita, lantas kita tinggalkan. Allah berfirman: "Lawa lita lahu akwa abu lepas adat isanawakwal al." Kalau agama Allah ini harus selalu mengikuti hawa nafsu manusia, maka akan hancur langit dan dunia ini. Di dalam surat Al-Jasiyah, Allah berfirman: "Thumma awa'ina yada' al waj'alnaka ala syari'ati minhu faltabi'ha wa la tattajih ala allati la kami telah menjadikan sebuah syariat yang bagus untukmu wahai Nabi Muhammad maka ikutilah dia dengan jujur terapkan syariat itu dengan jujur dan jangan mengikuti hawa nafsu-hawa nafsu orang yang tidak berfaedah dan agama Allah telah sebuah agama Allah ini ada ajaran agama Allah ini adalah hal-hal prinsip yang harus kita tajakan kita hidup di dunia Allah semuanya ada aturan. Kita hidup di kantor saja ada aturan dan bumi ini milik Allah ada aturan yang harus kita jalankan. Allah berkata ayat surah Insan ayat 4 sudah. Apakah manusia ini menyangka akan dibiarkan begitu saja kata Imam Syahrir maksud ayat tersebut layu marwala yuhah mereka tidak akan berhadapan dengan perintah dan larangan Allah dan di dalam Islam sudah diwariskan ketentuan bahwa hari raya Allah muslimin itu hanya dua yaitu Idul Fitri dan Idul Adha di dalam semua hadis di dalam sunan Abi Dawud pada nomor 104 dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik Rasulullah datang ke Madinah dan melihat sebagian kaum muslimin di Madinah sedang merayakan dua hari yang yang biasanya mereka rayakan di Jahiliyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lafal Tiada yang baik daripada hari Fitri dan hari Adha. Rasulullah langsung, Rasulullah katakan Allah telah memberikan hari raya yang lebih sempurna. Allah gantikan dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih sempurna, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka jangan lagi kita menamakan dengan hari raya tahun dan sebaliknya. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan pada ayat 72 wal ladina la yashhaduna azzuhra wa idha mahum bil dan mereka orang yang akan masuk dalam surga awal prinsip mereka mereka tidak menghadiri tidak menyaksikan az azzuhra apa itu az zuhr Diterangkan oleh ulama tafsir di antaranya imam ghazalinya abul aliyah qaum bagaimana ini disebutkan oleh al imam dalam tafsirnya Bahawa makna azzuhra adalah hari raya idul hari-hari yang dirayakan oleh kaum muslimin Wa ila marhudi al dan mereka orang-orang pemuli surga Allah kadang melewati sesuatu yang sia-sia tidak ada manfaat buat dunia dan akhirat mereka mereka akan meninggalkan itu pun kemuliaan ingatlah kematian datang secara tiba-tiba jangan sampai kita dimatikan oleh Allah sedang merayakan tahun baru atau di hari kiamat Allah akan tanya tanggal sekian kamu ngapain malam ini kita andau Allah sedang merayakan tahun baru ya Allah menyaksikan saja tidak boleh dan ayat yang kita dekat itu apalagi ikut nimbrum merayakan jangan kira ketika tidak pergi keluar Aceh untuk merayakan tahun baru tapi nyak, menyaksikan di STT itu juga dari ayat tersebut mereka tidak menyaksikan hari raya-hari raya yang hari merayakan pada muslim dan demi telah bersabda man tasyad bahagia min fahwa mengu barang siapa yang merpahi suatu kaum dia bagian dari kaum tersebut. Ini hukum Allah kita harus menerimanya, walau berat. Allah telah berfirman innama kana qaula almu'minin idza dumghilla Allah wa rasulihi li-hukmi bainahum sami'na wa ata'na. Sesungguhnya kaum mu'minin itu prinsip mereka kalau diajak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya selalu menyatakan kami taat dan menuruti. Ini perkara yang sangat prinsipil dalam agama dalam masalah merayakan hari-hari, raya yang dirayakan oleh manusia. Maka itulah betulnya, bedanya seorang aparat yang bertugas untuk menjaga keamanan, bukan dalam rangka merayakan, maka para ulama menjelaskan tidak mengapa, karena itu dalam rangka menjaga keamanan maka mudah-mudahan apa yang kita dengar ayat -ayat dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi tadi dapat menambahkan ilmu dan amal kita serta dapat memotivasikan kita di dalam agama dengan segala kemuliaan ini lebih dan kurang yang sempurna wabillahi tawfiq wal wa sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin